és már itt is vagyunk, nagyon kellemes, délután kívánunk mindenkinek, először is boldog új évet, hiszen ebben az évben még nem találkoztak a hallgatók, és az Anno című műsor, annak stábja, és az önök alázatos narrátora, Punksnadded Miklós, úgyhogy boldog új évet, új évben régi épülettel foglalkozunk. Azon kedves hallgatóink kedvéért, akik még nem ismerik ezt a műsort, gyorsan elmondjuk, hogy az Anno Budapest úgy működik, hogy megnevezünk egy épületet, egy helyet, egy szórakozó helyet, vendéglőt, mozit, stb. És akkor önök elmesélik azt nekem, a vezetőnek, hogy milyen emlékei kapcsolódnak ehhez, a, ehhez az épülethez, helyhez, mozihoz, szórakozó helyhez, cirkuszhoz, jégpályához. Ami épület jelen esetben ma az 1951-ben épült fővárosi művődési ház, amelyet persze néhány évvel ezelőtt lemontottak, és új került a helyre, de hogy mennyire volt fontos ez az épület, azt fog kiderülni szerintem az elkövetkezendő, hát rövid 50 percben. Két telefonszámunk van, a 24 07 3, illetve a 24 06 Ezen fogják tudni elmesélni azt, hogy önök mit csináltak, segítek illésklub. ez például azt gondolom, hogy egy jó hívószó. A hívószó után már csak egy hívószám, 24 073, 95 24 953, és mondnak gyorsan egy másik hívószót is, hiszen ebben a legendás uh, művölési házban működött például az a Magnós Klub, ami nagyon sok uh, DJ-t adott uh, kis hazánknak. Itt kezdett Cintula, itt volt uh, Bétót László dj és aztán, ami a legfurcsább, és erre egy kicsit rá is csodálkoztam a műsorra készülve, hogy maga a Magnus Club az 2018-ban is működik. Nehéz elképzelni egyébként, hogy mit csinálnak, de hát, ha betelefonálnak majd, akkor megtudjuk. Aztán mondtam az illést, mondtam a a Magnus klubot és egy nagyon fontos, hogy maga a táncház mozgalom is ebből az épületből indult el. A, itt játszott először a muzikás, itt lépett fel a például Sebestyén Márta, és itt lett híres a Csűrrentő Együttes, és maga ez az épület volt az, ahol az Újító klubja is működött, 1983-ban hozták létre, ami 1984-től a Magyar Televízió Felkínálom című műsorának klubjává alakult, tehát meg lehetősen sok fogódzót adtam ehhez a helyhez, úgyhogy derüljön ki az, hogy önök mire és hogyan emlékeznek. Haló! Igen. Jó napot kívánok a vonatúrsó végén. Drucker Tibor? Igen. A Drucker Tibor a fővárosi Művölédési ház egykori igazgatója van a vonalban. Ha régi dokumentumokat bányászunk, akkor az is kiderül, hogy például az illésklubnak is ön a létrehozója. Mihoz, miért kellett létrehozni illésklubot? Ha lengem? Igen. Szóval, miért Cúljon, kellett? Aha. Miért kell Illésklub? Miért kellett? Már mi, kezdődik az adás? Már adásban van. Nem, hogy elkezdődik. Már benne van az adásban. É, igen. És uh, sok tízezren hallgatják a hangját. Mondja majd, hogy mi a kötelezettségem. A kötelezettsége az, Drucker úr, hogy elmeséljen nekem, hogy jött létre az Illésklub. Az Illés? Igen. Húha! Már mehet is. Már mehet is. Egy, két, há, és... Hát ez egy hosszú történet, egy része csupán az élésklub, mert az élésklubot nagyon fontosnak tartjuk, de nem ezt tette ki a fővárosi művöldzési ház egész tevékenységét persze. De a 60-as évek, amelyek megváltoztatták a magyar kultúrának, a közműveldésnek a viszonyát, sok vonatkozásban adták meg a lehetőségét az FMH-nak, a fővárosi uh -huh. művöldzési háznak, hogy betöltse az a szakmai, módszertani, központi szerepet, amit szántak neki. Így került a Fővárosi Művözlési Ház, az ezeknek az nagy Budapesté vált Budapest egyik kulturális centrumává, módszertani központjává, és tette a dolgát, amit körülbelül, ha jól gyanítom, Anatol Franz fogalmazott meg a számunkra, mert ő nem tudta, hogy lesz egy fővárosi ház, de Anatol France-nak a Bonnard védke című művében van egy ilyen gondolat, hogy a tanítás művészete az nem más, mint annak a művészete, hogy fölkeltsük, és aztán kielégítsük a fiatal lelked kíváncsiságát. Ez nagyon jól hangzik, ez tényleg egy mottója lehetett a rendezménynek. megfogalmazta ezzel Anatol Fransz a mi feladatunkat, amit megpróbáltunk valóra váltani. És módszertani központ név az honnan jött? Hogyan? A módszertani központ. Ez azt jelenti, hogy ezekben az években kezdett kialakulni Magyarországon a közművelődés intézményrendszereként a megyei művelődési házaknak a rendszer. Uh -huh. Ennek egyik tagja volt gyakorlatilag a Fővárosi Művöldési Ház, és ebben az értelemben adott segítséget, támogatást, módszereket, ötleteket, sok mindenben a kísérleti terepet a művöldési házak hálózatának. Értem. Ön hogy lett igazgatója ennek az intézménynek? Ennek az intézménynek? Én ennek ezt megelőzően Cseperen dolgoztam, a Cseperi munkásoszónak voltam az igazgatója, és ott éppen ebben, ezekben a módszertani kérdésekben jeleskedtünk. Uh -huh. Így kerülhetett valószínűleg szóra arra, hogy megkerestek és felajánlották a Fővárosi művészeti Ház vezetői szerepkörét. Végül is három intézményből, az Egresci Klubból, amely a szakszervezeteknek az intézménye volt, a Fővárosi Népművelési tanácsadóból, és a Fővárosban működő Fehérvárjú úti Pamutexi Művelődési Házból, ebből három intézményből jött létre, alakult ki a Fővárosi Művelődési Ház. Ennek rettemény az igazgatója akarva akaratlanul, és próbáltuk meg a meglehetősen számon kívül tartott mert hogy a vasúti töltésen kívül már majd, hogy nem, nem tartozott a Budapest centrumához egy olyan intézményt létrehozni, amely példája és módszertleni központja lehet a művözési házoknak, nem csak Budapesten, hanem országszerte is. És akkor ült a kollégáival, és eldöntötte, hogy na, mire fognak jönni a népek ide a Fehérvári útra, legyen például nekik... Hmm. Hát ez nem volt ilyen egyszerű dolog, mert Saját munkatársaim is készségbe vonták azt, hogy ebből a házból ilyen nagy vagy vagy nagy forgalmú intézményt tudunk majd kreálni. Hát azért az nem jó, ha az embernek a beosztottjai nem hisznek a, a, a főnök gondolatéban, vagy a, vagy a terveiben. Hát a módszerek kialakítása sokkal fontos volt, mi arra gondoltunk, hogy úgy lehet ezt megvalósítani, vagy valóra váltani, hogyha minden munkatársa ennek a háznak, majd nem az élete központjává teszi ebben a közülésben való részvételt és tevékenységet, és lehetőleg olyan munkatársakat választunk, akiknek mindegyike többet tud a maga szakmájában, mint a vezető, mert hiszen. Ez olyan, mint a zenekarizs élet, ahol a karmester nem tud úgy hegedülni, mint az első hegedűs, vagy oboász, mint az oboász, és mégis ő vezeti a zenekart. Igen, és mindig az énekes nyújja le a jó csajokat. Hogyan? És az énekes nyújja le a jó csajokat, nem a dobos. Hát Sikerült megnyerni ehhez nagyon sok olyan kitűnő közművelődési szakembert, népművelőt, művészembert, mint Svéds Sándor például, aki gyakorlatilag volt vendég ennek a háznak. És valószínűleg ennek a vonzásnak a következtében került sor arra, hogy az illés együttes, amely akkor kezdte el valójában a munkásságát is terjesztette ki, befolyásoló hatalmát az ország zenei életének a bíc korszakára, bevonult a magyar történet, zene és létre lehetett hozni az illés együttes mellett, Sörényi Leventével, Sörényi szabócsal Blondival és a kitűnő énekesnőnkkel létre lehetett hozni az ország talán, legmozgalmasabb, eh, legizgalmasabb eh, szakmai területi álló intézményt. E, ez hogy történt, amikor bekopogtatott önhöz Sörényi Levente hónap alatt egy doboz és azt mondta, hogy, hogy szeretnénk itt klubba csinálni és zenélni? Nem csak Sörényi eh, Sabos, vagy Sörényi Levente, vagy Brodi mm -hmm. János, hanem mindenki, aki ebbe a házba működött, igyekezett legjobb legjobbát adni. Ez egy nagyon izgalmas történet volt végül is, de itt sikerült létrehozni a Folklore Centrumot, amely egy egészen új jelenség volt a magyar közművelődési és a magyar népművészethez bemutató életben. Ettől kezdve a legkülönbözőbb szakmai klubokat, köröket, szakköröket azt jelentette ez, hogy sok ezer ember kapcsolódott a ház munkájához. Értem. Azért csak mesélje el, hogy végülis hogy jött létre, és mi történt az illésklubban. Az illésklub létrehozás az már egy későbbi szakasza volt az illés együttes munkásságának. Uh -huh. Azt hiszem, hogy azzal elbüszkélkedhetünk, hogy az ország legnagyobb létszámú klubját húztatok létre az illésklubban és az illésklub révén, mert több mint hat tagja volt ennek a klubnak. És mit csináltak a klubtagok? Hogy? Mit csináltak a klubtagok? Mivel járt a klubtagság? Egy klubtagság igazolványnal járt. De azzal, hogy elsőbséget élveztek abban, hogy a programokat megismerhették, hogy részt vehettek azon, hogy a fölépült, Ezekben az években épült föl, és bővült ki a fővárosi az tevékenysége, és az eredeti pamut textilek a háromszorosára bővült már a ház. A 600 személyes színházterem mellett fölépült egy, egy körterem, ahol. Úgy lehetett leültetni az embereket, a látogató fiatalokat, hogy párnákat osztunk, és nem székekkel, hanem párnákon ültek a vendégek. Mindig idegesek lettünk, amikor szóba került, hogy a tűzoltóság, mert talán szóvá fogja tenni, hogy egy néhány uh -huh. főre méretezett körterembe ezer hallgató ül össze és hallgatja a zenét. Uh -huh és erre a, klub, erre a teljékenységre építettük rá a klubot, kibővítve azzal, hogy ez a közművelődésnek a területe, ahova a fő vonzóerő, maga az illés együttes, az illésklub és az ilyen Melyik volt az önigazgatósága alatt, vagy az önvezetés alatt a, a legemlékezetesebb koncert, vagy esemény, amire így a legszívesebben emlékszik vissza? nehéz kérdést tett föl, mert itt az egyik gondolat szülte a másikat. Az illés klub az egyik tevékenységi köre volt ennek a háznak. Uh -huh. De nem akarom számokkal kápláztatni el, de hadd mondjam meg, hogy ennek a háznak a 60-as évek elege évi 40 ezer fős volt körülbelül a hallgatósága évente. Azt hihetetlenül sok. Az év végére ez a szám egy kicsit felnőtt 800 ezerre, ha jól emlékszem. Tehát majd meghúszorozódott a fővárosi házba járó, rendszeresen járó és az magának otthonnak tekintő háznak a tevékenysége, ahol a rendezőket től kezdve mindenki valamilyen módon bekapcsolódott a ház életébe, munkájába és tevékenységébe. Itt, helyett, elnézést, Persze, de itt helyett találtak maguknak a nuizmazoktól kezdve, történészek, a folklór barátai egy művészeti tanás alakult, amely a legjobb táncegyütteseket pécézte uh -huh. ki az országban, és a folklór együttes programjának részévé tette és együttműködve az idegen megpróbáltunk olyan nagysabású vállalkozásokat alakítani, hogy a Magyarországi Folklórról alakított képet, amely nem volt más, mint a Puszta, a Hortobás, uh -huh. Balaton, hát egy egészen új népművészeti ággal hazonosítottuk és próbáltuk összehozni. Azt nem tudom mennyire világos és vagy érthető. Abszolút, abszolút világos és abszolút érthető, és azt is olvastam, hogy, hogy 1968. szeptember 17-én jött létre az Illésklub, és ott azt szerepel, hogy, hogy válaszleveleket küldött a zenekar. Azokat kiírta meg a rajongóknak? Igen. Ha ezt politikai tevékenységnek értékeljük, akkor azt hiszem, hogy abban is szerepet vállalt ez a ház, hogy egy kicsit új világra ízott, kicsit próbálja volt a, a nyugodtan való kapcsolat megjelősítésének és, és a keretne való kapcsolat hozadékának. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt Drucker Tibort, a Fővárosi Művelődési Ház egykori igazgatóját hallották, az Illés Klub egyik alapítóját az elmúlt néhány percben. Köszönöm szépen! Viszont hallásra. 24 07 953, illetve 24 953, most már tudjuk, hogy melyik helyet keressük, illetve hogy tudjuk, hogy mit csinálhattak ott az emberek, hiszen említette Drucker úr, hogy a numizmatikusokat is adott a háznak, illetve az országnak ez a ház, úgyhogy hívjanak bennünket. Halló, jó napot! Jó napot kívánok, Füzes Gábor vagyok. Így az nem, nem. Miklós. Hát hangjából ítélve, ő még nem nagyon járhatott ebben a az azokban az időben, amikor én elkezdtem. Vélhetően nem igen. Hát nekem egy nagyon közeli hozzátartozom dolgozott, nem is messze ott a háztal a Beloyanis híradás technikai uh -huh. gyárban, és így gyakorlatilag első kézből, hát mind, persze mindig a gyáriakat hívták ottani programokra, és itt mindjárt egy kis korrekciót tennék, hogy a háznak mi volt az eredeti neve, azon túl, hogy az a pamú textilműreké volt eredetileg, azt hiszem... Azt fővárosi művörlődési hát. Áll. látja, én még ennél is többet tudok, mert azt hiszem, hogy, hogy akkor, amikor létrejött, akkor még Dalosida kultúrház volt a neve 1951-ben. Igen, az, az még a textil textilművek finanszírozása, uh -huh. stb. De mikor 60, a 60-as évek elején, amikor 61-ben volt a közvetőbb intézményt, 60. és akkor, akkor lett, vagy jött létre a fővárosi működési, az elnevezése. Igen, igen, és előtte volt, hogy szakszervezetek igen. fővörösi működési Igen, kultúr is volt. Igen, igen, igen, igen. Tehát ez valószínűleg a szakszervezetek uh -huh. finanszírozás, vagy szokfinanszírozás. Uh, amenny amennyire én emlészem, nagyon-nagyon sok... Uh, Film, film bemutató volt, méghozzá bemutató előtti vetítések, és ott látta, ott vehettem részt először olyan, ahogy az alkotókkal találkozhattunk, közönség találkozó. Aha, munkás még találkozó? Hát mondjuk én akkor még kis utörő voltam, de. de valami de, de közelről láthattuk a, a nagyokat. rátanyíró. de azt mondjam, most nem erről szól a műsor. És amit megemlített Drucker úr, igen, a numizmatikusok, én ásványbőrzékre, emlékszem, és ott volt talán az első, első baba-mama bőrze is a házban, szombatonként, vagy vasárnaponként délhez, ahol a mamák bevihették a, a Színű cuccokat és cserélhettek, cserébe Én nagyon az Éleskúba nem jártam, nem azért, mert nem szerettem, hanem mert elköltöztünk akkor már a kö, környékről. Van egy olyan é kiemelt esemény esetleg, amire így pontosan emlékszik? Tehát mondjuk, ami lehetett hát valóban egy filmpremiér, vagy egy koncert, vagy, vagy valami. É én azt hiszem a két boldogság, boldogság uh -huh. film volt ahol a Zente Ferenc, és most már nem emlékszem, hogy ki lehetett a, a női főszereplő, annak a bemutatója, emlékszem. Igen, azt hiszem, hogy mert arra... Arra, arra már bemehettem, mert hogy elmúltam tíz éve. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Még egy dolgot megemlítenék, hogy a műfáznak az udvarán volt később, talán ez a 90-es évek elején, az első biopiac ami aztán valamiért elköltözött annál. És aztán valahol ö, ott ö, a, azt hiszem, hogy, ö, hogy a Bach pontnál működik talán most biopiac, de ez most valóban nem része a műsor, de köszönöm szépen, hogy elmondta. Jó, minden jót kívánok! Viszont hallása! 24 07 3, 24 3, önök mit csináltak a Fővárosi Művődikrázban? Milyen koncerten voltak ott, mi gyűjtöttek? Erről szól a mai műsor. Hello. Hello. Jó napot! Ugyan. Még a fekete vagyok. Én a, a Miklós a Pancksnoddel. Jó. So, akkor, tehát én 56 után kezdtem el járni, mert akkor én még ilyen tizen éves voltam, és kitört ugye a forradalom, és a forradalom alatt maromra unatkoztunk így október-november-decemberben nem jártunk iskolába, de kiárási tilalom volt, vagy legalábbis nem volt tanácsos utcára menni, és akkor kezdtünk el a gyűjteni, meg a lányok szalvétákat, meg régi, pénzet, régi pénzeket, meg e, csokoládé papírt, és ott volt egy, egy kimittú gyűjt klub, minik vasárnap délelőttönként, és ott lehetett Élni, mindenféle ilyesmit, amiről most beszéltem. Aztán 65-ben ott alakult a Magnós Klub, nem tudom, erről volt-e már szó. Érintőlegesen volt, és hát a Magnós Klub az különösen érdekes, mert hogy az még ma is működik ott. Akkor ugye az volt, hogy a Bétót László, a zsit, zsitvai, vagy úgy, a híres diszkjoki, Marton László, egy csomó, Marton Géza, bocsánat, uh -huh. ők ö, alakították ezt a klubot. Arról szólt, hogy akkor ritkán jutunk nyugati lemezekhez, és akkor ők valahogy baromi ágán mindig beszereztek lemezeket, és két része volt ennek a klubnak. Az első az volt, amikor valaki bevitte oda magná, magnóját, de ezek mindig ilyen 8-10 kilós magnóját, magnók voltak, nem úgy, mint ma. És akkor egyszerre egymás után fölrakták a lemezeket a, a lemezjátszóra, és föl lehetett venni, de a sorrendet nem lehetett meghatározni. A második része pedig az volt, amikor az emberek körbe a városon, tehát mindenki megkapta a lemezt egy adott időpontban a hét egyik napján, ahogy megbeszélte, valakihez érte ment, három-négy órát nála volt, és jöttek érte. És ez volt a Magnus klub, mindig fix össze szegget kellett fizetni, és kaptunk hőt, kis lemesz, és egy nagy lemez. Aztán 72-ben itt játszottak szinte az első tánzházat a Sebőjék. Nem tudom, ez ismerte. Igen. És utána itt volt a nemzetiségi a görög, és a Szerbtánzház is. Akkor jobbára végigkísérte a, a művölődési házat? Hát én még most is járok oda meg. Tehát e, ugye emlékezünk arra, hogy a, a házat átépítették, Igen. és ami körtelem volt, az később építették hozzá, amit most már lebontottak újra. <coughs> És tulajdonképpen úgy volt, hogy a mai bejárat mellett balra volt egy széles lépcsőház föl az első emelte, és akkor ilyen koridorok voltak össze-vissza, illetve volt a színházszerem, és a balra a korridoron kellett mindenféle szobákba menni, ott voltak ezek a gyűjtőklubok, meg tanfolyam volt, meg modern tanfolyam, és akkor később építették ezt a körtermet, és ott volt szem az illésklub is, és ott volt a sebőklub is, igen, meg, meg mindenféle ilyen Tánczenék, tánczenék. Igen, ha jól emlékszem, a Szíriusz együttes is. Ö, ö. Igen, tehát teljesen változatos volt. Ö, természetesen az Illés volt a leghíresebb, de szerintem ugyanannyian voltak, nem fértünk be a Sebbő Klubba például. Nagyon szépen de köszönöm, a, hogy ezt elmesélte. A, a görög köszönöm szépen, hogy elmesélte. A megek Viszont... volt. Biztos, hogy kedvet csinál többi hallgatónak is, hogy fölhívjanak bennünket, és elmeséljék, hogy mit csináltak a Fővárosi Művédesekben. Most is, most voltam ott egy pár napja. Ja, meg volt a politikai klubja. Én ott vettem is föl Magnóval, még a 60-as évek végén volt olyan együttes, mint a gyépfoklór, meg a díjnés Jóska. Aha. sokat énekeltek ott. A Csetamás is volt, amikor még nagyon kezdő volt. Nagyon szépen köszönöm. Visszathallásra. Viszont viszont hallásra. 2407953, 2406953, Bádár Tamás jön a hírekkel, utána meg folytatódik az Annó, ami ma a 11. keleti fővárosi művölődési ház történetének, eseményeinek jár, utána az önök segítségével hívjanak bennünket, beszéljük meg. A zenekar mindig irányítja. Közönségét. tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésben, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyenink, olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. Az ismeretlen főváros kedvenc művelődési háza, a fővárosi művelődési háza, a szakszervezetek fővárosi művelődési háza, az egykori Dalosi da otthon a mai műsor témája tárgya. Úgyhogy hívjanak bennünket, két telefonszámunk van, 2407953, illetve 240693, meséljék el, mi volt a legnagyobb élményük a fővárosi művelődési házban. Én például a emlékszem, és próbáltam ezt trukkert Tiborból kihúzni, de hát ő mondta, hogy annyi dolog történt, hogy hogy egy hirtelen nem talált legfontosabb eseményt, de arra emlékszem, hogy ott volt az, ahol a Skinhead mozgalom, akkor éppen alakuló Skinhead mozgalom egyik prominens képviselője, rúgott bele egy fényképezőgépet egy holland zenekar koncertjén egy fotós arcába, és abban nagy botrány is történt akkoriban, de például az Ex-nek a koncertjén is ott voltam, ahol a páktázó halott kémek is tiszteletét tette, szóval Illéskluba természetesen koromból fakadóan nem voltam, de biztos vannak olyan hallgatók, akik igen. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát... Az én egyik emlékem még a textil műveles időkhöz kapcsolódik. Uh -huh. A Bocskai úton laktunk, a Váliúti iskolába jártam, és a 54-55-ben voltak olyan iskolai ünnepségek, ha jól emlékszem, ezek az ilyen november 7-i ünnepségek voltak, amiket ott az akkori pamuttextil művek kultúrházának a nagytervében tervében tartottak oda, átvezényelték az egész iskolát, ugye a a színpadon fönt volt a Lenin-Sztálin rákosi kép, és akkor a, a, úgy zajlott le a, a, az ünnepség, beszédek, í, indítás a, a magyar himnuszszal zárás az internacionáléba. És még néha a szovjet himnusz is befigyelt? Tehát ez volt az egyik emléke. A uh -huh. másik az, hogy 57-58-ban lehetett, amikor a a matematikatanárunk az iskolában egy ö, matematika szakkört indított. Hogy miért, miért nem ö, lehetett az iskolában ezt megtartani, ezt nem tudom, de ott, a, abban, hogy akkor is pamuttexti művek kultúrházának hívták -e ezt, azt nem tudom, de ott kaptunk egy helyiséget, ahova körülbelül olyan 10-12 gyerek befért és akkor ö, az iskolában ugye a... a menzám, megepíteltünk, és utána átmentünk oda, és ott egy ilyen kis helyiségben tartotta meg a matematikaszakkört a matek tanárunk. Mi történt egy ilyen matematikaszakkörön? Feladatokat oldottak meg? Igen, hát a, hogy mondjam, a normál iskolai feladatokon túlmenően egy kicsit bonyolultabb, összetettebb, gondolkodtató feladatokat. Uh -huh. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezeket. Viszont hallásra. 24 a 240693 a Fővárosi működési Ház programjai, és hát még remélem, hogy a Magnós Klub is szóba kerül, mert szentesen is volt Magnós Klub, a Petőfi szállódának volt az emeletén, egy kis szaba volt, ott ült valóban egy, egy idős zeneértő, aki, tehát az ember megérkezett a B-100-as magnójával, vagy a B-90-es szalagos magnójával, hozta magával az öt dugajú túkel kábelt, azt bedugta, és akkor tudott magának felvenni zenéket, és még ráadásul ott időnként értékesítettek a magyar rádióból származó mágnes szalagokat, amit az ember, ott volt egy erre való szerkezet, meg tudta felezni, mert hogy ugye széles volt a a magnószalag, mint ami kellett mondjuk az orsós magnóhoz. Na, de ez volt a kitérő, most érjünk vissza a művöldési házba haló. Jó napot! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Hát én ismét az is Illésklub ügyben szólnék hozzá. Hát mai napig őrzem. A tagság. A Illésklub 1970-es évi tagsági igazolványát, ez egy ilyen kis. Kétoldalas kinyitható füzeteske volt, uh -huh. ha füzetnek lehet mondani, belül a személyes adatokkal, érvényes a 70-es évre, saját pecsétje az klubnak, is, ami a legfontosabb, a hátoldalon, egy gyönyörű idézet, és majd egy szép napon a mindösszegyűlőnk, a sok régi dallamot életre keltjük, Ródi Ezt én mai napig elérzékenyülten mutogatom az unokáimnak, Épp keveset értelek ebből. Én még siederként tizen, mondjuk úgy, hogy kiskorúként jártam oda az ülésklubba. És aztán, amikor utoljára voltam, az már, már nagy fiú voltam. 92-ben volt egy, egy úgynevezett búcsúkoncertje az ülésnek. Később több, több nagy búcsúkoncert volt, ez egy szinte zárt körű búcsúkoncert volt a, a körteremben. Nem a párnás feeling, hanem székekkel berendezve, de, de nagyon nagy érzés volt, Karácsony előtt, Szenteste előtt egy nappal, és ezzel az ezzel a illésklub tagságival lehetett belépéshez hozzájutni. Egyébként az illésklub tagság az, az miről szólt? Tehát hetente voltak rendezvények, összejöttek, meghallgatták a legfrissebb számokat, vagy közönség találkozó volt? I, mi történt I, ott I, egyáltalán? Hát először is volt egy hatalmas nagy felvezetés, tehát az alatt, amíg gyűlt a tömeg addig a cintúl a zenét, meghallgathattuk szinte hífi minőségben azokat az zenéket, amiket a, az ismert katasztrófa minőségekben hallgattunk a Luxemburg rádióban, és, és ezek után, utána szépen szabolcs fölült a kis tyúklétrájára, és elkezdte a maga kis dörmögő hangján mondani a a legaktuálisabb viccet, vagy, uh -huh. vagy, vagy, vagy egyszerűen csak felkonferálta a zenekart, és, és hát óriási sikítozás, örömmámor, csápolás, és a, a, a jól ismert ősszám, régi számoktól a, a, a, a mindig várt legújabbakig, amiket mi, o, mi ott hallgathattunk először, mi mindet végig élveztük. Menő volt egy, mind egy, mind. egy ilyen illésklub takságé? Tehát, hogyha az embernek mondjuk a... a... A, a tárcájában nem ott volt? Nem emlékszem rá, hogy mennyibe került ez. Nem, a, a, Az volt a kérdés nem is, az, ja, eh, hanem hogy, hogy mennyire volt menő dolog tehát. Eh, ezzel be lehetett jutni a, a koncertre, de, de nyilván iszonyatosan sokan kin maradtak, nem? Hiszen azért a földre semülés. Egy ilyen szempontból menő volt, de nem vigétkedtünk vele, hogy így mondjam, mert uh -huh. ugye három táborra volt, oszlott ugye az ország, ha hogy ez anójcsom meg a metró és uh, hát ebből ugye ez ugyanolyan volt, mint a Beatles Rolling Stones, vagy ilyesmi. Ki, ki melyikért rajongott a másik tábor, nem nagyon, a tábor tagjait nem izgatta nagyon. Bár én, megmondom eszintén, süttyomba jártam az Omegára is az eljépületbe. Uh -huh. Kicsit is voltam, de, de mondom, ez a nagy büszkeségem a mai napig, ez a 1970-es klubtagságért. Gratulálok hozzá, és nagyon köszönöm, hogy elmesélt mindezt. Én köszönöm. Viszont hálásra. 24 ami kérdés volt a hatonas években, hogy Beatles vagy Rolling Stones, Illés Metro vagy Mega. ez a 80-90-es években Ramons vagy Sex Pistols volt a kérdőjel a végén. Halló, jó napot! Halló. Halló kivel vagyok? Jó napot, Miklós vagyok. Hallgatom. A Engem hívott már kicsit halkan hallom magát, hát mindegy, akkor is még egyszer mutatkozom, akkor én vagyok a keresztes Tibor, a cím túl. Ja, nagyon üdvözlöm, jó napot kívánok! Igen. De már szóba került, itt az, itt az imént Igen. említette az egyik keves... Sőt, sőt kiestem a örömmel, hogy vigyáran a legelején megemlítette azt, hogy valójában többek között a Magnus Klubtól kezdve az és Klubig mindenhol ott voltam de most még, most még hallottam még, hogy még az E-épületet is még az idején csináltam. Szóval akkor én egy ilyen zeneőrült voltam ide, és szép dolog, hogy még mindig igen, rá. Hogy működött csak a, -a, a magnó? Zárójelben az uh -huh. így is fejeztem be végül is a pályafutásomat, mert valami csoda folytán eszem, mielőtt lebontották volna a Népstadiont, ott még csináltuk egy olyat, ami soha eddig sem nem, nem, nem sikerült, hogy az meg a megametró újra összejött, és 75 ezer embernek még a lépcsőt külsején is lógtak az emberek, és ott akkor ezt megcsináltuk, ezt az utolsó nagybúlítás. A szányban volt? volt? Hát ez most jó kérdés. Hát egy onkusz Aha, Igen. Ön hogy került a fővárosi művődési házba? Tehát hogy látott a Magnus hát Klub vezetője? A uh -huh. Ott lakom a környéken, és a fő. A József Kéla Gimibel jártam, és ott ott én ilyen zenei megszállott emberek voltak, rengeteg haza hazajött 56 után. sem töljön valami, hogy a be... Rózsavőgyibe, és valaki az ahhozott Szlovákiából, egy vagy Szlovákiából, akkor még az volt, uh -huh. egy -két szallagot, az hozott egy-két szalagot, mert az haza lehetett hozni, akkor az belépte oda, és akkor, akkor eladta. És akkor az így, így a magnósok meg tudták venni. De hogy milyen jó szalag, hogy még most is, 40 év után is még ugyanúgy szól, ha kell, akkor én már meg tudom majd mutatni egyszer majd ebben a rádióban. E és ha Mondjuk a Magnós klubnak volt egy, egy, egy dedikált időpontja? Tehát tudom én kedden délután, négy és hat között érkezhettek az emberek Magnóval, vagy, vagy folyamatosan bemeltek, és valaki mindig volt bent, aki mondjuk így megengedte? Hogy nem, nem, nem. Az egyébként meg volt beszélve, hogy mikor van a, a pótlás, tehát ki volt téve a falra, ott, ahogy, hogy mikor volt a pótlás, mert ezt mi társadalmi munkába csináltuk, tehát <gülüyor> a métroplaciát vállalta el a viper mi hallom, nem tudom, én a, a, az erejszövegeket szerkesztette, akkor, akkor adtunk ki ki kiadványt, akkor volt külön slágerlistánk, ahol lehetett rá szavazni, 64-től külön Magnos Klub slágerlistája volt, és is így is, itt kerültünk aztán a az ifjúsági magazinhoz is, mert hogy hogy amikor kiderült az, hogy megjelent az ifjúsági magazin, és a Foxy Maxi Matróz lesz ez a legnépszerűbb európai sláger, akkor megurultam, és bementem. Mondtam, hogy azért azért már már így, hogy éppen most itt van nálam egy és mindig volt, hogy a lemez benne az autóban, ami is működött, és akkor ott tartottam egy hogy a Sargent Perseval az Klubben nevezetül el itt, hogy, hogy azért, ez, azért, azért ez egy kicsit talán mégis más, mint a fóxima. is egy mese csak, hát és akkor aktaadós kirúgták onnan és akkor lett egy olyan slágelista, ahol tényleg nincs kiszavazható. Nagyon hát szép. Világ volt. Nagyon szépen Nem? köszönöm. Kérlek. Köszönöm Keresztes Én Tibor Cintulának, hogy rendelkezésünk rád, viszont hallásra. Igen. Csabár, so, mikor valaki, valaki így hozit, halló. Itt vagyok, hallgatom. majd olyan, amikor ezzel fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen! Ére, mi Viszont hallásra! Ezt föl is hírjuk a téma listánkra. 24 07 95 24 06 953, most még azért maradunk a Fővörös Művődési Házban. Haló! Jó napot! Tessék beszélni! Haló! Kész csókom, ön adásban! Jó napot kívánok! Hát a, én az eddigi könnyű zeneinek mellé egy is komoly zenei esemény mégpedig a 1960-ban a vegyészoperát adtuk elő a Fővárosi Művelődési Házban. A opera az a 57-62-ben TPK-n TPK járt vegyészek állították össze, egy eredetileg 1947-ben a Szigor Herceg avagy Kármenni vegyésznek. Uh -huh. Ez a, a, először csak egy vizsgajelenetből állt, de itt valamennyi szám, opera, vagy pedig éppen egy aktuális eh, könyvüzenei szám énekelve adatott elő, uh -huh. tehát zenéi zongora kísérettel. Hozzáfűzöm mindjárt, hogy a zongora kíséretet a 960-as évtől kezdődő előadásokban. Amit közül már többi nem a művelődési házban, hanem az Édorszékházban játszódott. És a, a Török Mária, aki a Magyar Rádiónak volt zenei szerkesztője, ő kísért minket zongorán. A első alkalommal, 47-ben csak egy, egy vizsgajelenet volt. Igen, azt említette egy részlet. Részlet. Én, én Kocsonya Malvin néven, Pancse, én Pancser a néven szerepeltem benne, uh -huh. Gálickő László, tehát a vegyészet köréből, és 59-ben adtuk elő először az ELTE klubban a jogi karon. És aztán hogy ment Utána, még tovább ez az előadás? U, u, tessék, Utána mi történt, vagy mi lett az előadás sorsa? Az előadás sorsa az lett, hogy Ismét időnként, tíz évenként előveszik, Aha. most a műegyetem utoljára az én tudomásom szerint 98-ban adták elő, és időnként meghívják a régieket, akik közül már sajnos egyre kevesebben vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt a vegyészaparás történetet. Nem hallottam még róla. Hát akkor Szigor Hercega vagy szármenni vegyésznek. Köszönöm szépen. kész csók 24 07 illetve 24 egyébként az az történet, tehát 1988-ban történt. haló. Szia, Róvi, én vagyok én. Szervusz, nagyon üdvözöllek. Szia, az FMH-ban nagyon sok kiáltás volt, én is no. eljártam. Nagyon érdekes előadások is voltak, koncert is volt, már emlékszemeket láttam, de azt tudom, hogy a egy 20 műsorában elmentem, volt egy kriminális-szerű műsor, ahol neki volt rendőröket, szakembereket, szakértőket, és én stílszerűen felültöztem. Nálam volt apám hegedűtúró ki, amit ő hozott haza a második világháborúba, mint levente elvitték. Hazahozta egy nagyon szép a 10 tíz márkáért, 10 márkáért, és az nálam volt. Uh -huh. És annyira nagy volt akkor az éberség, hogy kiiktaták volna a És valóban hegedű volt benne, akkor kellemesen meglepődtek. Viszont mondanék a Lemez még valamit, és ezt még. De bárjál, hát ez a kriminális klub ez hol volt, vagy az fmh ban A vizet a kriminális, azt meg is szüntették. Uh -huh. És neki volt egy műsor, egy kihelyezett műsora, ott meghívott embereket, ő volt a műsorvezető, és többen hozzászóltak több témához. Uh -huh. És végül ez hogy a tévében is adták. Aha, értem. Jó. Robi! Mond! Figyelj, hagyd kérdezek valamit! Miklós! Tudod, hogy mi volt a Budapest körcsönök helyén, nem leégett? Most nem. De elmondom! De... Most a járműtelef volt a helyén, Aha. és azt is elmondom neki, hogy kiképítették, tudod, hogy kiképítették az alapjait. Nem. Oroszsor katonák, oda voltak vezényelve, gecsültek, bontottak, ástak, és megcsináltak az alapjét. És tudod, mit csinálta a mérdők, amikor leégett a ház? A, aki tervezte? Nem. Elszúlta magát. azt mondta, nagyon szép épület volt. kár érte, rendbe lehetett volna hozni. És tudod, hogy miért voltam őlötté? Na most várjál, Először nem, nem, a, nem, nem most visszatérünk. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem most, most nem, ha minden légyet épületnek utána megyünk, akkor az, az, az, az rossz irányba. Most maradunk a fővárosi háznál, majd legközelebb dumálunk. Jó, köszi! sziasztok és boldog ünnepeket. Helló, Hallásra, sziasztok. boldog új évet! Kösz. Tehát a fővárosi műveltségház a program halló. Jó napot. Itt vagyok, én vagyok. Üdvözlem Ön Szervusztok, elnézést nem mutatkozom be, nem, van rá okom, de örülök, hogy hallak benneteket. Kérek szépen, én a, az FMH-ba nem rajongónak jártam, hanem olyannak, akiért rajongtak. Ez egy picit durvá hallatszik. Igen. Én valamikor az egyik legjobb nevű néptáncegyüttesben táncoltam, és a uh -huh. 70-es években végig, minden nyári hónapban, minden nap külföldi turistákat hoztak oda. Aha. Ez volt a Folklore Centrum? A, az volt, Folklore Centrum, tehát uh -huh. napi váltásban Bartók, Vasas művészegyüttes, meg mi, és nagyon, nagyon nagy sikerünk volt, és ez e, magyarul vitték a hírünket a, a világba, hogy itt milyen programok vannak egész nyáron. Köszönöm a figyelmeteket! Köszönöm szépen! Figyelmet. Viszont hallásra, szervusz! 24 2407953, 3, 20, 24 haló! Jó a, a kutya fáját. Elvesztettük ezt a kedves hallgatót, de azért elment gyorsan a telefonszámunkat, hogy 2407 vagy illetve 24 24 Kevés időnk van már. Maximum két perce van valakinek. Bolgár Györgyen megbeszéltem, hogy ő 58 órakor lép színpadra, de már itt közelít a stúdió felé. Tehát vagy van egy hallgatunk, másfél-két percre, vagy nem. És akkor csak megpróbálom összefoglalni, hogy mi mindent hallottunk az elmúlt időszakban. Ugye ma, az Annúnak a mai műsorának főszereplője az a Szakszervezetek Fővárosi Művölődési Háza volt, ami egykor dalos Ida Kultúrház is volt. Haló! Hé, Imre vagyok, jó napot. jó napot! Jó napot! Az FMH témához akartam hozzászólni, mert valamikor a 60-as évektől kezdve sok eseményen vettem ott részt. Uh -huh. Először talán a Márton Géz a Magnós klubjába uh -huh. beköszöntem. Igazából nem voltam Magnós, csak egy ilyen fiszvezető táborban ismertem meg Márton Gézát és meglátogattam. Uh -huh. De láttam a Magnós klub életét. Nagyon gazdag gyűjteményük volt rok, akkori rock, pop, beat, és a aztán ott indult el a Polbit Klub valaha a 60-as évek vége felé, második felében, amit a Gerülő Együttes szervezett, Börki Tamás vámos akkor még Tibor, nem Miklós. Uh -huh. És hozzá csatlakozott János Panyiga, Balás kriszta Lantos Iván, aki később a kolindát megalapította Orfeót Vizentőt, kolintát. Na, szóval ott volt a podmintló. Érdekes volt, nagyon néha nagyon, nagyon jó zenei események máskor jó előadások voltak. Dényes József is ott volt. Mindig, ebben nem vett részt, hogy úgy a másik vonala volt a polbitezésnek. Aha, de, de furcsa. A például igen. Azért egyszer biztos, hogy érdemes lenne egy isorban megbeszélni a, a polbít különféle vonalatait. Igen, hogy... ez, ez is van, amit hozzászólom, de később, aztán ott, ott alakult ki a táncház, és igen. a táncháznak a első pillanatától kezdve mind már igen táncházas lettem. Aha. Arról is van, beszélni. A muzsikás együttes is ott alakult meg... Akkor Kalló Zoltánnak, amikor először engedték Magyarországra a Balladák könyve, a románkiadásának hazai bemutatóján, akkor az MCM-ában tartott bemutatót, sok minden ilyesmiről is lehetne mesélni. Ott voltam akkor néhány klubon is, és ott voltam akkor, mikor a Hobo Blues band őse, tehát Hobónak az még alkalmi zenekara először bemutatkozott. Figyelj, el kell, hogy köszönjek, itt van Bolgár György, át kell adnom a stúdiót. Okay. Viszont, hallásra. viszont Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, Falcsi Gergőnek a gombok ügyes nyomogatását, Erdei Tündének a telefonok kezelését, a szerkesztőmnek Árva Brigitának a segítséget, az elkövetkezendő két órában Bolgár György várja Önöket, Pank Miklós hallották a Viszonthallásra!